На тому острові була, бач, церква, що скоро після народження Христа. А вже яка там вона була, хто його знає? Може, просто в землянці, а може, ще й у печері поміж скелями? А тільки наші діди гомоніли, що чули від своїх батьків, ніби святий апостол Андрій, який їхав Дніпром до Києва хрестити людей, так перебував деякий час, на монастирському острові, і хрест на ньому великий поставив. Після нього на острові і з'явився монастир і ченці. І немалий час вони тут пробували, аж поки набігла сюди бусурманська погань. Тоді ченці, рятуючись однех хрестів, перейшли в ліс за Самар та і збудували там новий монастир. А ці могили чому близнюками звуть? А це теж не за наших часів так їх прозвали. Тут у дуже давні часи ще, як не тільки що запоростів тут не було, а й татарва ще й не приходила. Так царював у кодаці якийсь цар. А у царя була улюблена жінка. От одна чарівниця і позаздрила тій жінці, та й набрихала цареві, не наче його дружина та йому невірна. А на доказ, бач, пророкувала, ніби жінка царя, завагітніє та й породить близнюків. А коли воно справді так і сталося, так цар той жінку скарав на смерть, а двох близнюків зволів на оцій горі живцем закопати та і насипати над їх домовинами оці височенні могили. От через те і могили люди близнюками звуть. Кілька хвилин старий козак мовчки переводив свої очі з одного краю обрію до другого, Далі ж знову звернувся до Галі. Тут серце всяка могила на степу, всякий острівець на Дніпрі. І навіть всяка скеля на березі говорить про минуле. От, наприклад, бачиш із західного боку Дніпра високий острів біля Огріні. Кінським він зветься. Так на ньому наш кошовий сірко вигубив цілу татарську орду а кілька десятків тисяч невольників, що орда гнала з України, визволив на волю. А от з правого боку, на крутому високому розі, Кодак, так там-то вже крові нашої козацької пролилося, і до Хмельниччини було, і після Хмельниччини. Там і зараз запорозька паланка стоїть. Кажіть, тату, краще була паланка, Похмуро сказав Рогоза. А цей натяк на скасування Запорозької січі з усіма її паланками дуже зворушив старого січовика. Боже мій, боже мій, сказав він, ковтаючи сльози, що ж тепер з тобою буде, мій вільний коханий краю? Чи на те ж наші батьки обороняли тебе від бусурманів, не шкодуючи свого життя, щоб дістався ти чужим людям на поталу? Через хвилину, сумно похиливши голову, старий запорожець сходив з могили до свого возу, щоб їхати далі, а слідом за ним йшли і Галя з димком. В пору подорожні почали з'їздити з Великої гори до Дніпра. Оббігаючи ту гору, Велика річка розляглася перед очима мандрівників широким та блискучим, мов загартована криця півколом. У ліву руку понад Дніпром простяглася широка зелена долина. Перерізана вузенькою вихилястою річкою, понад котрої жовтіли стріхи запорозьких зимовників, та річечка звалася Половицею, як і ті кільканадцять хаток, що тулилися до неї. По долині вільно ходили гурти товару й косяки коней, а в далечині понад Дніпром визначалися озера й очерети. Балан не звертав до половиці, а прямував горою аж дорогу, що вп'явся скельми проти монастирського острова бо саме на тім розі над скелями, і сидів зимовником його приятель Глоба. А Запорожець Глоба був корінним товаришем Дмитра Балана. Як і Балан, він козакував за часів гетьмана Мазепи і кошового отамана Гордієнка. Коли ж запорожці мусили перейти кошем до Олешок, Глоба не схотів жити на бусурманській землі. Повернувшись до порогів, наглядів собі захисний куточок над скелями Дніпра, проти монастирського острова, і збудував там собі спершу курінь, а далі і хату. Дуже припало Глобі до серця це місце, і почав він порядкувати тут сади, пасіку, а далі збудував під скелями на Дніпровій протоці млин і молов сусідам борошно. Працюючи в своєму куточку, Глоба нікуди не їздив, жіноцтва не бачив, і через те, мабуть, і не оженився замолоду. Коли ж почали люди осідати хатами понад половицею, і з'явилися тут і дівчата, і удовиці, Глобобо вже старий, женитись не схотів, і до віку лишився бурлакою. Тільки років за десять до зруйнування Січі стало старому сумно самому жити в хаті, і він прийняв до себе жонатого січового товариша Каплана і передав усе хатне господарство до рук його жінки. Коли наші подорожні наблизилися до зимовника Глоби, старі товариші Дмитра саме лагодилися обідати і дуже зраділи гостям. Каплуниха заметушилася по хаті, і замить на столі почали з'являтися всякі заїдки, а далі запарував і смачний борщ. Глоба ж тим часом витяг з комори цілий десяток сулій та сулійок з вишнівками, тернівками, дулівками і іншими наливками – що він настоював з ягід та овочів власного саду. За чаркою горівки старі приятелі розбалакалися, пригадуючи своє козакування, пригоди, бойовище і молодецьку гульню. А розмова протяглася довго, і хоч почалася весело, та скінчилася журливо, бо козаки пригадали події останніх часів, пригадали, що немає вже їхньої неньки січі Запорозької. «Все минулося», – сказав наприкінці обіду Глоба. «Минулося і не вернеться ніколи, як і наші молоді літа. У тебе, Дмитре, хоч дочка єсть. Благословить Бог так і онуки будуть. Все ж хтось пом'яне. Я ж як був сіромахою, та так сіромахою мене і поховають. І не буде кому про мене згадати. Ну та що про все говорити? Ходімо, ліпше я покажу тобі мій садок». Усі, вставши за столу, пішли з хати і зразу опинилися в саду. Деревами була обсаджена велика обшир Дніпрового берега, що високо піднімався над річкою. У всякому кутку саду були окремі дерева. Цілі площі були під вишнями, яблунями, дулями і сливами. Понад стежками ж росли шовковиці, кислиці, каштани, клен, ясин – та сила селен на буску. Балан, глядаючи, сад, дивувався з того, що всяка рослина в саду була так вихована, як дитина, і не хотів їй нняти віри, що усе те зробила одна людина власноручно. Глобош, любуючись наслідками своєї праці, радіючи на здивування свого приятеля, веселий, гордовито говорив, «Ось де мої кохані діти». Ось де мої нащадки на цьому світі. Якщо вони мають душу, то згадають мене після смерті. Далі Глоба показав Баланові все своє господарство і повів у берег Дніпра, де, притулившись до скелі, шумів колесами млин і стояли прив'язані до коріння сокорів великі і малі човни. Забагатів я, сказав Глоба Баланові, коли всі верталися вже до хати. «Бачу, в мене млин». Всяка худоба нелічена, зимовник на дві половини, ще й другий зимовник. А другий сад єсть у долині біля річки половиці. А на що мені все оте? Мені вже час про спасення душі подбати. Віддам, мабуть, все добро на Самарський Миколаївський монастир, та і сам піду туди віку доживати. А весь вечір... Приятелі згадували про своє минуле життя та гадали про майбутню долю Запорожжя і тільки пізно, після вечері, полягали спати. Ранком другого дня Глоба наклав приятелю на віз харчів і, взявши з млина двох наймитів, облагодив великого дуба, щоб ним перевезти гостей разом з їхнім возом і волами на той бік Дніпра. Ще не встало сонце, як наші подорожні були в дубі, і протягши його деякий час понад берегом, щоб легше було обминути передні скелі монастирового острова, рушили в поперек широкої річки. Димко разом з наймитами, громадем веслами, а на стерні, проваджаючи товариша, сидів сам Глоба. Прудкі хвилі річки підхопили дуба і понесли вниз, неначе намагаючись кинути його на скелі острова, та тільки їм не пощастило. Дужа рука Крем'язного запорожця міцно держала стерно, направляючи дуба вищитих скель на другий бік Великої річки. А за півгодини дуб був біля берега. Наймити допомагали димкові викоти з нього воза, запрягти ж було недовго. І через кілька хвилин. Подорожні, попрощавшися з глобою, поїхали далі, прямуючи поміж плискуватими кучугурами та шлюгами верболозів до Самарського шляху. Тільки ввечері, коли вже сідало сонце, наші подорожні в'їхали в стародавнє запорозьке місто Самарі. Тут у Балана чимало було побратимів і приїтелів, та тільки старий запорожець, побачивши, що по всіх дворах та вулицях міста сновигали драгуни, улани і інші москалі, не схотів ставати у Самарі на ніч. «Сур їм, тим москалям», – говорив він. «Од них і полив, ріж та тікай, бо без лиха не минеться». Найбільше він боявся Галю. І справді, поки вони переїхали місто, москалі дуже зачіпали її, вигукуючи всякі сороміцькі прислів'я та пісні, так що бідна дівчина нарешті почала плакати і з очима загорнулася хусткою. Проминувши серед міста нову велику церкву на дев'ять високих бань, Візь незабаром спустився до річки Самарі, до того місця, де коштом війська Запорозького содержувався пором, злагоджений з двох дубів. Чуваті запорозці дубовики вже пошабашили на ніч і сиділи в березі біля таганка, дожидаючи, поки вкиплять галушки, та смакуючи пах олії, що її кухар чимало всипав у таганок. Подорожнім довелося б тут і ночувати, коли б Глоба не поклав на віз своєму побратимові баклашка з горілкою. Добрий Могарич, і щире слово Балана піддобрили дубовиків, і вони перевезли подорожніх на другий бік річки. За річкою віз потягся лісом, поринаючи колесами в піску і підкидаючи на коріннях віковічних дубів. Темрява ночі оповела землю, а за рясними віттями дубів до землі не доходив навіть промінь зірок. Проте старий козак ніколи не забував стежки, по котрій проїхав хоч би один раз за життя, і тепер, не вважаючи на темряву, він за півгодини потрапив до воріт монастиря. Тут, біля Христа, Божого дому, Балан почув себе в безпеці від москалів, і, не наважуючись турбувати ченців уночі, не дозволив димкові стукати в ворота, а розташувався на ніч під парканом монастиря. Другого дня ранком за браму вийшов молодий чернець і впустив подорожніх у двір. Балан зразу ж пішов до отця ігумена перебалакати про свою справу, але виявилося, що вінчати в той день не годилося, і ігумен наказав діждати завтрашнього. Весь ранок Крогза ходив з галою по монастирському садочку і по загорожі в лісі, Ніхто не бентежив тут лісового птаства, і воно щебитало, стрикотіло, і успівувало по кочерявих дубах так, що здавалося, все повітря повне тих звуків. Людського ж голосу тут нігде не чуть було, і здавалося, що за паркан монастиря не доходять ніякі вісті з світу. Здавалося, що тут дбають тільки про Бога, а до іншого всім було байдуже. Проте справді воно було не так. Самарський монастир був частиною запорозької душі, і з його тихих келій з смутком у серці прислухалися до того, що діялося на Запорожжі. Навідався Рогоза і до шпиталю, де лежали покалічені під час останньої війни запорожці. Там теж була непорушна тиша і спокій, тільки ченці ходили поміж ліжками калік, перев'язуючи їхні рани. І подобалося Димкові це святе місце так, що тепер він зрозумів, через що тесть повіз його по шлюб сюди, а не до іншого міста. Смутний ходив по шпиталю Балан. «За що ж і за кого пролили ви свою кров?» – встало в його серці питання, коли він дивився на покалічених січовиків. Гірка сльозина полилася з ока старого запорожця. Після обіду молодий послушник – покликав Балана і Рогазу до келії-скарбника колишнього Кошового Запорозької Січі Пилипа Хведорова. Старий чернець Пилип ще не дуже давно був одним з видатних діячів-лицарів Нової Січі Запорозької. Козакувати він почав ще з юнацьких літ, і за часів Кошового Костя Гордієнка брав участь разом із побратимом Баланом в обороні Старої Січі. А врятувався він тоді тільки через свій Незвичайний хист та силу, побачивши, що оттамане майже все товариство полягло по окопах побите і покалічене, а вороги затопили Січ своїм військом, Пилип кинувся в Дніпро і переплив його впоперек. Після того він з'явився в Олешківській Запорозькій Січі, ославився походами звідтіля на поляків, що мордували правобережну Україну, далі ж допомагав Малашевичу під час переходу запорожців з січі на їхні стародавні землі та порядковував Нову січ на Підпільній. В Новій січі він уславився походами на татарські городи та турецькі землі і нарешті в 1764 році був обраний за Кошового отамана. Кошовим отаманом пили б був невеликий час, бо побачивши, яку велику силу набула в січі заможна козацька старшина, що вона сама схиляється до знищення стародавніх запорозьких звичаїв і рівноправного товариства, він через рік сам зрікся кошевства і пішов спасатись у Миколаївську пустень. Рогаза не був на Січі за часів кошевства Пилипа і зовсім його не знав. Балан же, побачивши в невеликій келії сивобородого старця, не пізнав би в ньому свого давнього побратима – коли б очі старця насвітилися з-під довгих сивих брів тим вогнем, що грав ще за молоду. Старий Дмитро, побожно схрестивши руки, попросив у свого колишнього побратима благословення, а слідом по ньому підійшов під благословенній молодий козак. «Сідайте, друзі мої і товариші», – промовив Чернець, показуючи на лаву, «і оповідайте мені, як сталося те, що розкраїло наші душі». От свідок усябу, що було, відповів Балан, показуючи на рогозу, Нехай він сам тобі розкаже. Молодий козак розказав про всі події, що сталися під час скасування Запорозької Січі, Не проминувши й того, як з-під престолу церкви святої покрови полковники московського війська забрали шухляду з царськими грамотами та універсалами польських королів про непорушність запорозьких вольностей, як після того донські козаки пообдирали Зобразив коштовні ризи, та на шматки порубали срібні царські врата.